Bismillahi rrahmani rrahim Elhamdulillahi rrbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulna Muhammed wa ala alihi washabbihi wasallam taslima kaseera Allahun dhe ne falenderojm vetëm pritim dimte falë kërkojm Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri ditën e fundit të kësaj bote të ndëruaj lazer besimtar. Jemi edhe sot në këtë ditë gjumaja, ditë e bekuar, dhe në kët ligjrat para ezanit, ku deri më tani spoku në takimet e fundit, kemi marr fjalë të ndryshme të njerëz të mençur që na duan. Porosi i përvoja të rëndësishme që na mësojnë për jetën, për besimin Allahun Është shumë gjëra të tjera që ne kemi nevojë në këtë botë. Gjymja sot nuk është sikur sot gjymat e kaluara, është pak më specifike. Për çka që është gjymja me të cilën ne veç fillojmë nga sonte hyrjen në muajin e shën e Ramazanit. Andaj tash temat, lërgimet, biseda, trajtimet të gjitha janë në shërbëm të këti muaj. Për kërështë si kur që i takon një musafiri, një musafiri kërëtë vjenë, mundohemi që kajtë angajshimi në tashme që i në shërbëm të musafirit. Nga se nuk është e drejtë, asë nuk është korektë, asë nuk është e ndërshme, që musafiri me lënë vetë më veç dhe punë të i krye po vijetë. Ose musafiri me që i në prezentë, e ti me full në telefon. Ta në konsor, mësëve të me full në telefon. Ajë për rëne për të ngonë. Nuk ka kë pritje mirë. Pritje mirë kërti, angazhimet, tua, punë tua, të gjitha i len anë, shë edhe tash mirëshme, në mësafirë. E kërë mësafirë që pëna të roketë në derë, që tash përveç ka artë e kdera, nuk është mësafirë i veçantë. Madje, ajë nuk ka kur farë interesi për njeve, Ne ati nuk i duhme i fara. Po ata Allah o gjellore ka dërguar për të na shërbim njëve. Shërbim shumë të malë. Për ndaj, duhet shërbim musafirin. Nga se ka lëjllë i musafir. Nëse dikush vjen për shambull të eti musafir, po edhe ka një kërkes. është të eti musafir. Një kushë vjen veç me nejtë. E me një kushë vjen këherë me ta pru një myshdhe, me në të zypret më halë. Ka me të pru dhe që, me ta adhon e manet. E kështë më halë, kjo është më së firë më specifik. Pëse? <coughs> kjo po që është më së firë. Por kjo vjen me një, me një përgzim, kjo vjen me një myshdhe. Kjo vjen me dhëndë në qëka që je të e pritë që mëti. Përëndaj, kjo mua i me dërtejtë përgzime, e si anje që të dërshme që, nëse e presëm si duhet, i gizdojmë ato përgzime. Kërë që ne me lene dhëtë më nuar, edhe këtë gjumatë, gjumatë të arshme, edhe për mes aktivitetive të ndryshme që do të mbahen në këtë gjami të ne këto, inshallah, gjitha këto do tjene në shërbim të, dhe në shërbim të, muaj të Ramazanit. Nga aktivitetit që do të, të mbahen, ins është fillemesht më kabeleja tradicionale, ku ta shkemi edhe hoxalarë ta, po edhe kemi mësafir nga Turqia, që do të zërë më kabele gjithë dhëtë ditë në këtë gjami para namazë të i kindisë, dhe namazë të i kindisë. Pas namazë të i kindisë, ka aligjeratë gjithë dhëtë ditë. Ka një fjallim i shkurtë, dhëtë kemi hoxalarë më tjerë mësafir nga gjami të tjera, që do ta pasurojmë pak digjerimin këtu. Pastaj, kemi pas të rritë që edhe në masë sabahut të kemi legjerata për para, do t'i këthejmë ato, të martën, të ajten dhe dilën. Në ka një fjellim shkurt, nga një hadith shkurt, që të motivohemi të marrë mësimi dura për të dole pastaj gjëtë ditës edhe gjëtë jabës. Të ramitë të t'i falim si zakonisht, në kohën e vetë, në kohë t'i acis, dhe në masën e sabahut t'a falim t'ashmën me orarë të Ramazanit jashtë të Ramazan të kemi fal 40 minuta për asë me rinjë ndili. Ka qenë sa bojë ndilit me, rinjë ndilit. Ndër të kësferë dhe të falim, dhe më në 25 minuta pasim sako të fa. Dhe onë, thëjë rezani, falim, sunetin, dhe pas tëjë falim edhe fazën, inshallah. Bësej që dhe të kemi një ambijent mirë, vlasnorë, mitësorë, bashkëpunuhës me zveti, që të bëjmë një ambijent me dë vërtet, shumë inkurajuhës, shum Branda xhamis. Kjo është pijë Allahut, këtu Allahu adhurohet dhe këtu njerëzit vinë me mossevape, këtu njerëzit vijnë të pasurohen me shpolimë, me u pastruar nga mëkatet. Prandaj duhet të jemi në forma të dëshmë të kontribuojmë, që edhe ta mbajmë qetësinë e xhamisë, edhe ta ruajmë pastërtinë e xhamisë, edhe të, të prezantojmë aktivitetin që ato bëjnë, raliisht për ne vetëm për në për përfitim, edhe ta mbajmë gjithashtu ë ë Aktivitet në përbashkët me këtë që ka ka nevojë që këtë gjami tjetë medvër një shambull dhe modeli mirë i organizimit edhe i mirëmbajtjes gjatë muajtë Ramazan, pa po dhe pas muajtë Ramazan. Se për këtë muajtë Ramazan të nërozër, ka shumë që ka të flitë për këtë muajtë, mirë përdua të apërmeni disa parasit rëndësishme që duhet të kimi parasur gjatë muajtë Ramazan. Këshilla e parë që kësha me edhonë në këtë rast është të mundohemi maksimalishtë. Maksimalishtë të mundohemi që gjatë këti muajë të jemi më ndryshe se jash këti muajë. Në gjitha aspektë. Nduk i vëllun nga i badetet. Allah unë të përmandim ma shumë. Shkaj në të vëzërë, dhe kri përmandi Allah unë. Në këtë i shkeronë. Me thonë, Subhanallah, Elhamdulillah, La ilahilallah, Allahu Akbar, Elhamdulillah, Astakfirullah, Këto të thëni me thonë për shambullë, në konë me pas abdesë, në konë me konë gjamië, në konë me konë i këthim ka kibla, Shka së letë është, onë ka tje, ka të cilë është, në punë, në shpitonë, rrugës të hecë. Më ndohë me pasë gjuhën të laugrë vazhdimesh duke e përmendë Allah në të barë e këtarë. Kjo t'jep shumë shumë shpërlimet në aje gjithë të rëmazanët. A gjërimi dhe përmendi Allahot janë dy kombinimet në matë mire të mundshme. Mëndaj, masër e një onë është këtë ponë. Masër e një onë është. Përgëmëri sallallahu sallam e ka përmendi Allahot vazhdimisht. Nga seksu Allahot e ka mësu. Qëka thërë Allah gjallallahu alë në kuranë? Ja i juhe le dhine amenud kurullahe dhikren kethira O ju që keni besuar përmendin e Allahun shum As një adhurim As një kërkies në kuran në ka si kjo Kur kun s'ka bane një shum Ka bane një mujdit Bane pasër një dit E ka ka një kufizim Përveq e dhikrit s'ka kufizim Bane një shum bane një shum Përndajte rëzër Njëse gjat ditës tuaj 1000 herë estaghfirullah. Mos mos moatim me numrin 1000, por për shembull, tuaj 1000 herë, në më pak se 500, çfarë do të thonë si për shembull. Nëse thon 1000 estaghfirullah. Sot më nga koha jote. Sot më nga koha jote. Nëse ne 100 herë estaghfirullah, në 100 estaghfirullah, hajde po themi, po themi kushtimisht timer 2 minuta. Hajde 3 minuta në 100 herë. 1000 herë gjithë orën just orë jaddites tuajt të lviz herza ba herna qëshëm ni mihara stak furla anë çadëmo punë madhe punë madhe më thon për shembull allahumme salli ala muhammed wa ala ali ma më shu selawat jaddites atë shikojnë çfarë përgëzime shikojnë çfarë përgëzime muhammedi salla llahu alaihi wa sallam kur dërgon Kushtë dërganë njëherë salavat në muë Allahu dërganë më të dhëtëherë Shë kani me kone kundër ta Në do të më gëzu shumë Në dhejtë, Allahu njëha Këm hesabë, bështë njëherë me të përmën Allahu është përnë madhër Në lëre më të të të njëherë Kushtë allahu me salli ala muhammad Dhe të dhëtëherë Allahu të përmën Të me laikët të ti E me rahmet në ti Këtore madhë ësht Çka kushton? Çka çka duhet me kurxha? Vallai tu dal pe shtëpis, te ku kimi shko punë, pes mund të anshames ose mker të kont. So presun dikon për jamull, s'u nervozova me pikallabllokun të mësona, madhe që përmend Allahun gjithë lavdona. Jo për të thjesht, stak fulla stak. Ku ma njerëz nuk mund të kaqën, ciao dolkë, ku kjo kallabllok, ti e qetsau. Përmend Allahun do të gjën, i qej agjërush shumë. Agjëruhesh do të ti qej A Gjeruzet i qetë, kush e qetësan? Përmendje Allah të zërë. Pada i kështoni e vërimet, përmendje Allah të zërë. Lezim në Kur'anit. Përzëndim në mukabele, me dhe gjuë Kur'an, me lespako, nëse nuk dim me lezu. Edhe nëse nuk dim me lezu originalin, lezën gjuën Shqipe. Këta kuptarë që ka lau, po thëtë, që ka lau, po kërëkam pejteje. A unë, ka me kalu atënë e parajetët, disa, ka në e për komentë Po ka shumë ajeta që s'kanoi për komente. S'kan nevojë. Allahu Kur'an flet për për shembull cilësitë e njerëzve të mirë. Kush është i mirë? Thotë çta çta çta, po s'ka koment? Çka thash? Allahu flet për njerëz të ligj. Kush që të ligj? A pse të ligj? Çta çta çta. Kaç? Ai ekspozon veten tonë Kur'anit, ajo më çshtot. Ai ka më shtopun. A do të më shtoni diçka? A do më përmsoni diçka? mundohet që të kje është një shëqërim më specifik gjithë Ramazanit me Koran, mundohet. Këse që kjo është mu i Koranit, kjo është mu i Koranit, e mundohet që në këtë muaj të kje është një shëqërim më specifik me Koran. Në formë ndryshme, me dëgju, me ledzu, me meditu, rëtë ndënjë një ajete caktum për gjendjen tonë, Allah më Koran fëllat për ditin e gjykimit që akë me ndodhë, për logarithënjen ti mënën thurë sërhanë Allah a imit ga që me dojt për lojt për para nësë Allah më vetë për kitë punë që ka i thëmë kësika, kurani të leviz nuk lenë len kurani rahat në kumë të pozitiv të leviz dhe të ndryshimit dhe përmërsimit dhe meditimit për gjendje së tona fketi u këtët punë shmenë shumë tjeshta ama kanë shumë sholime gjithë mujtë Ramazan nga adhurime që do të mështu shumë më është ed Sa t'ko një mundësia më, sa dha kaja, me dhonë, me dhonë, 50 cent, një euro, një iftarë, i qëka t'ki mundësia, qëka t'ki mundësi? Ama shtoje bujarinë në Ramazan, shtoje bujarinë në Ramazan, shtoje fjallët e mira në Ramazan, mundohu që ti është sa më i përmbajtur nga veset, nga punë, nga fjallët e këshia, që e të garantësht një agjërim cilësor e të shpërblim të kalat e vare këtari. Kjo është e para të në rëzët me pasë përësyshë. Ibadit e sa më të epe. Ku në sa më shumë me e shuizu në adurim. Dikë është të hojgjën, së kam vakë marë nësë më gjemië në punë. Në regullë, për me nda lanën, në punë. Në atën, kur theshmi punës, ku në shuizëja? Ato dalje që Pallaj në mësë me dojmë për një kafe, me shkoti të dikun, tash s'kamu. Gjenu shumë i, Allah më përmenda. A edhe një gjemi, nga e një një një gjëratë, nga e një mësimë dikun, ku të kofë të mirë, unë au që t'jeshë komplet i përqëndruar dhe i fokusuar në shqyëzim maksimal të këti muaj. Të ndërëzër, unë këtu fjalë që për i thamë, nuk është a pasë që këtu fjalë me konë fjalë dza këndshme që është i bje në fjallë të, fjall të zakanshme. Qëka tha ho gja në gjami? Bëlla foli për Ramazan, nese Ramazan, që s'pa të që me thonë pas për Ramazan. No, normal që i për Ramazan ka me fola. Po. Ja, mas në lirë në kështë fjall të fjallë të nërmala. Jo, jo, ti marëm së rëzështë. Edhe letë fillojnë prej në aksham sënte. Sitë falët në mazi akshamit. Hini Ramazanit. Sitë për nëndili, këmuaj Shabashkaj, Delhana re, edhe muaj Ramazan. Me pejson të nakësham fillaja. Me përmanda Allahon. E këtu e këtu këtë tjera që i përmanda shumë tjera, shumë adurime. Që kamës një një një mërë. Me nësirë që me qenë më nëryshë në Ramazan. Edhe me kohë, edhe me përkushtim, edhe me devëshmëri, edhe me raportit mira me Allahon, edhe me zvete e shumë e shumë të tjera. Kjo është e para. E dyta, Kshil lidhe me këtë muaj që përgjem është se agjerimi është adhurim dhe Allah të bare këtala edhe i ka regullat e veta ne kemi full shpeshe për regullat agjerimi të të, do të të lasin prapi në shalat mirë po kshila i me për ju vërshë që të pytni të ledzëni është ka alhamdullat librat mira ku flizit për agjerimin regullat po pëtë e imamën e Gjamis. Hoxh, këpytje, më ka ndodhë kjo. Mos mërë një vendimin veti. Mos jepë një vetës të drejtë që bi bazënë po më mërmenja, po më do këtë, e kom një e marë që një për Ramazanë. Elhamdullat, tash është e mundshme shumë letë marë dhe të këpërgjigja. E ki imamën e Gjamis, e pyjtë, e ta kanë me telefonë, me një qënë mundësionë, për me artë e pë Për dhe Allah vë thëtë feselu, ahle dhikri imkuntum nga ta alemon. Pytni ata që din, për atë që në mdini. Pytni, Allah vë pëtni. Ka rastë të kur agjerimi prishet. Ka rastë të kur njëri lejohet mësë më ma agjeru. Por ka rastë të kur e ka obligim agjeru, e më në që se ka obligim agjeru. Nuk ban me prish agjerimin, pa lehet zotit ato. Nuk ban. Nëse e smutë, pëtë. Së muja jam, a është që është të qipë bënë, për rasti jam, situata jam, e kështë më rratë. Po edhe për gratë, e për motërë tonë, ka shumë regullat që vindë, një dhe ma gjegjimë. Më pytë, mas me marë vendime, të më anë që, nuk më bështete në shpjegimet e dora, edhe në shpjegime, dhe më thonë, të verifikuara, dhe legjit të leqdimuara, të të të të të të të të të të Njoftohu për agjerimit, njihu për regullat, vlerat agjerimit. Sot mund është me lezu pak, me ndëgju pak, me pyjt. Dhej, këshila ime është të nërru, vëzër që, regullat, edhe fejën komplet, ta ndërtojmë bëj bazën e dijes. E se fejën është fejë e dijes, në ko fejë e hamendjes, në fejë tonë së fletë kur shka dërë. Asë hojgja së fletë që ka dërë. Jo, dhej e ka një, një kushtetutë. E dhe e ka një referencë që duhet t'i këthetë. Zotë i Moshebovëz, Allah në rujtë po. Rëmën me thonë, në hojë gjëmizë, më qëtë gjëmatëli. Për me e njësër e kërë një mësëgjënëni. Për të hanës e njësërë. Jo, është. është ja, falëmërër shumë që përë e i këdi po. Së nëngodë, nuk nëngodë. Kur s'ka drejt me i këditë, apsolutirështë. Pse? Pse Allah ka më bërqë Ska së hoqës, profesorat, djetar, vetën e të shtut Të tjetë nërën Në ledhen, a jekum që të a jekum E jekin, a ta bojnë që shtut A më nëzbojmë, nëzbojmë Nëzbojmë, në nëhunëm A këna regula Absolutisht Kër ishte Ramazani në kërek Në ngusht, në ditë e gjatë, në zëtë Do thëjshem Pse zbojmë djetarit Në bashkë unënim E me shtu Ramazani për në dëtuar Bashk, pështimë, po mirën vërshë që si burat, pështimë. Ti këtu që kjo punë pëzari. Ja, ja. Dë bjenë gusht, gusht. në gushtë në gushtë. Dë bjenë në dëturë në dëturë. Kur të bjenë? Në e në rëbë të lahut. Në e në lahut në në ngujmë. A i ka thonë, qështu, qështu, që kjo fja jonë. A i nuk duhet, nuk duhet të finë me në nështru, kujne, po më mërmenja më mua. Më më, po lëmë ishtë dashbë i ha fja sasht, pja ka regula, ka shpjegime, por do është me trukit në derë, në duhur, do është me trukit në adresë, në duhur, me pyth. Qysh ka narë njerët e këpigamberi sallallahu të me kanë pyth, për shumë dima, për qështë shkaj e rasullallahu të shumë. Ka ere mund në do këpythje pa lidhje, s'ka pythje pa lidhje. Nësë është telash e brengë e jotja, falë. Pa po ngushtona, s'ka më ngushton. Në pythje nuk ka marë, s'ka marë mund të jenë gjëra ndoshta dhe intime, mund të jenë gjëra pak ndoshta dhe private. Sprish pun, pyet për to, skollojle. Pyet me katër sy. Ama mos bë diçka që nuk ke për të mbështetje, nuk ke për të dije, nuk ke për të, domethënë, shpjegimin e duhur të mbështetur në argumente vetore. Kjo është më e rëndësishme se, domethënë, kjo është më e rëndësishme. Deksila jam e tret, në përgjithë të këto gjëra është që Këtë që përmena edhe të parën, shluzimin, edhe dytën dy pyte në kështë mëllat, mundoni që këtë të bartën edhe në rejtën familjarë. Letëket familje të të një ambien të Ramazanit. Letëket, pse jo? Bledi familjarët të tu, grumët, thmijit, ose me ka njëshpë, bledi. Bledi një zërën e një surë të shkutë Kurani të të fatë. Që a thëtë zote, që që a po të lavë? Merën libert hadithet, për shambull. Ka libert hadithet në mirë, që ka përmblir hadithet për e kamerët samë. Ka një hadith, ka dëndit e kamerëzim e familje. Apo? Kër i shetë u vaktë, Ramazan është, u në që t'je, bëni stikëfarë, gretë të spi. Më, families, me i netë gati i familjes, me kejtë kur të që shko mundësi. Guptim të dhe që të kemi një ambient me dërtejt dveçantë, një ambient ku, nuk kalojmë ku, përsofrat iftarit e përshëtitje e çka problem jo po për ibadet. Po për ibadet. Le të kërcë shtëpia e mobilizuar në ibadet, në durim ndallot munduar. Le të sheh Allahun shtëpijat tona mikpritje kolektive të Ramazanit. Bashk ti vjen jam i popo, ku i më të spis. Është edhe për të mërzitur, edhe për të brengosur, edhe për të këshilloj. Ky Ramazan hoxha ka thonë që çsto që të gjithë bashku, nga se Të ke fundi të nërru dazër, na, këtë Ramazan e kina përshaj kina këtë Ramazan, për marit në cina latë, në këtë Ramazan e kina rrugë për më shku në gjennet, e vetë në më shku në gjennetëa, meri të shpisa, meri popullë, këtë këtë mësh mërë, këtë këtë, më këtë, këtë këtë mësh mërë më vetë, këtë këtë mënësh. Nëndaj, timit për kushtumë, të hujdeshëm, edhe nëndaj familjarëme. Jo ve Me pas kujdes në Ramazan, në familje tona, qëka po këqyret? Gjith me pas kujdes, gjith. Ama që to serialet, debatet, qëka të këpë që në këpë, leni Ramazan, leni, sa ma te per emisionet dëbishme, kuran me dëgjuh ma shumë, letetan bjend, të fetar, gjithë shka. Nuk është e ishme në të Ramazanit, kohë e duave më pranu, i fëtari, e në tëve tona, qëka së delat të jam tënë. Allah unë arru të më. Heshtë një ato, më. Gjithë mund me ku, për s'paku Ramazan. Mësë del të një farë, të një farë, mësë të folja, të më po edhim që ka po del në televizor të të në. Gjithë s'ka. Ramazan është. Andaj të bashkëpunujmë me familjore të tonë për një ambjent të pasër, për një ambjent inkurajus, për një ambjent mirë në Ramazan. Së da kohi e më. Ashtë, për Allah un e për finë tjë rëspekt. Pandaj, shkila e me të rritë është e drejtuar kashi familjes, bashkë me familjarët. Gjë aspekt, gjë aspekt, që garanton rëspekt të Ramazanit edhe pritje të mirë dhe shqyëzim të duar të kohës në këtë muajt të bekuar. Allah në aletsof të gjerimin, Allahu gjallë gjallaluhu në dhasht shëndet të apresim e kalimës që është mas mirën, Në dorësh Allahu vullnet e ambicie që të jemi garuarës të fortë këtë muaj për ta marrë shpolimin maksimal të asaj që Allah jap këtë muaj, rishimet e éventuale, gabimet zotun e falë, edhe shpresoj të kemi sikur thash ambient të qetë, të mirë, bashkëpunues, edhe në xhamin tonë, edhe rrugët tona, edhe shtëpit tonë kudo qoftë. Andaj për harrikov këtë muaj Ramazanit E Allahu gjellewala, adhrimet joh pranoft, e dhe në mundsov që me kalu, si është mas mirë. Zotë i shpërë për mëndjen, me kachpë i dhe fund, ta është kuadhe e zanet, besadlë Allahum, wa la Muhammadu, wa la Alihi, wa sahru, wa salimu, të simën këthirë.